Для мене не все одно. А часу у мене обмаль, так що відповідайте швидко. Хто, де, коли? Хто замовив кілерів? Яких? Перепитав він і поспіхом заходився пояснювати. Мені потрібно знати імена.